Sí, el... Usubaidí sí, perquè, però no és alguna pista. Us ho dir, però com que no veu volgué col·laborar alguns, alguns que... no veu volgué col·laborar, llavors clar, però me vis obligada a després de dinar, després i corrents de Però això és com si la Mancio Ortega digués, és es que me veus t'obligat a explotar un nen de 12 anys perquè ah. si no no estaven les samarretes. Nah. Festa a la teva secció. No. no. les notícies. Ei, què passa? Benvinguts i benvingudes a les notícies. Uh, estic amb... Bueno, de fet, són dos quarts de vuit clavats de la tarda del divendres 30 de juny. Clavadíssims! Perquè estem en directe. Sí. I són... Uh, estic amb el Juanito, a Hola. la meva esquerra, tocant els botons, amb la Sílvia i amb el nisu. Que no bueno, toques res, hola. ells bueno, no toquen sí. botons. Un plaer, Ivan, un plaer, acompanyar-te un altre dia. I res, i res, doncs quan, quan haguem tancat la porta de la ràdio, comencem. som -hi! Doncs eh, la cosa comença així. Se les ocurrió en classe de baile. Un mozo i su novia planean atracar el banco que ella dirige. El crimen és una plaga y jo soy el remedio. Ahí. En una clase de baile... Ojo una... o va, o va, que, com, Perdona, ho van decidir en una casa una... Això diu, se les, ocurri, se les ocurrió El que ja entenc de castellà Se les ocurrió en classe de baile Entenc que sí que... Molaria, molaria que fos És que clar, un banc, una banquera i un mosso d'esquadra yeah. Sardanes, no? No, no, no, n -n narco-corrides Tan, Clar, clar, clar No havia caigut aquí jo lo decidieron en clase de baile, Ana y Rafa trazaron un plan de lo más movidito. Mira, amb, el, amb els noms ja no he, de, no he de sentir ni què van fer, estan condemnats. I ja. movidito, movidito. Mientras aprendían a, a bailar salsa, claro, era un plan movidito. Él es mozo d'esquadra y ella directora de una sucursal del Banco Santander. Escucha. Directora, eh? Banco Santander. Ho ja. tenen tot, ho tenen tot. En Palau Solità i plegamans, oh. a la que havien decidido atracar con la colaboración de otra pareja ...con la que coincidien en les classes de baile... Que, que, ...que eren jutge i advocada o... o... Okay. No, ...no ho sé, no et, puc, no, no et puc avançar... ...fiscal... ...no puc avançar, però tampoc m'ho he llegit massa... ...un jutge i una periodista els van ajudar... ...sola en la sucursal... ...la idea era ...aprovechar un moment en, en, en el que ...ana estuviese sola ...en l'oficina oficina para que su pareja ...entrasse en acción y... Mientras amenazar-la, saquease la caja fuerte. Mm. O sigui que va fer servir la seva nòvia, va amenaçar la seva nòvia. Sí, eh. però molt que fos tan tonto el Madero que entrés li donés un petó, no? <ríe> Hola, cariño. Hola, vengo a atracarte. Eh. Buenas tardes. Picarlo ya... Eh? Eh? Eh? Eh? eh? Saps qui soc, eh? Ella fingiria una crisi. Y para proteger su vida, permitiría a la atracadora abrir la caja y llevarse el dinero de su interior explica la vanguardia este domingo. O sigui, es van pensar fins i de allò de la crisi. Allò de la crisi també ho van pensar, com si fes falta. M'han apuntat amb una pistola i obro la caixa forta. No, sí, sí. és que m'ha venut una crisi. Bueno, Segur va, que si... va sobreinterpretar. -sobre sí. Es va tirar al terra amb, amb, amb el braç al cap desmaiant Com aquells vídeos de Bollywood. Que... Sí. Si només els dos actors ets la parella, m'acaba contenta, pots parir el que vulguis. Allà... Quina escena fas tu? Vale. Llavors jo vindré per allà i un oh, Shakespeare no, com si em cago dins la caixa no? No. i a mig atracament te has saltado a l'escena 2 te has saltado a l'escena 2 clar, és que el guió no estava així, si les càmeres t'estaven enfocant i tu no em vas fer el, el paper és, que... és que recordem que anaven a classes de ball, no de teatre sí, sí, poder van entrar fent un musical <ríe> buenas tardes venga otra pues... Carla todo el mundo al suelo ara, ara sí que pren <ríe> sentit lo de Bollywood Sílvia <ríe> Matices taqui, taqui. extraños. Taqui, taqui. Ja tinc ganes de que expliquis aviam què va passar. Fue... Què va passar quan? No. Com va anar la història. Ja t'ho dic que era molt llarga. I això ens pot portar a tot l'hora. Eh? Matices extraños. Fue el viernes 4 d'agosto del 2017, quan Ana solicitó una persona de refuerzo en la sucursal. Al finalitzar la jornada, Ana acompanyó a su compañera hasta la puerta, para poder echar el pestillo algo que, según el citado medio, se acabó convirtiendo en una cuartada sospechosa. Ah, pasar un pastell es una cuartada sospechosa? No, no, porta una amiga a pues a pasar el porque dos, dos vale, es una amiga. Vale, vale. La petición de una trabajadora de refuerzo a la que acompañó a la que acompañó facilitó que justo la directora se encontrase en la cuerda. En ese momento, un encapuchado evitó el bloqueo de la puerta. Condujo a la directora agarrándola por el cuello, la tiró al suelo y la intimidó para que introdujera el, el código que daba acceso a la caja fuerte. El atracador iba disfrazado con una peluca, barba postiza y gafas de sol. Tiene un punto de risa, pero tiene un punto de serio. Es, es lo atracador de P3, ¿eh? Sí, sí. Home, pues mira, tío, en policía y una banquera, ¿eh? Bueno, eso... Sí, sí, i set fills, eh? De no, l'albús. Pues. I m'agradaria saber el pentinat que portava, perquè diu una peluca postiza, volguem dir. Home, home. Que de normal porta peluca. D'aquelles dels 80, d'aquelles que es veu de quilòmetres sí. que... Todo se desmorona. Se suponia que todo iba, todo había ido bien. i que l'autor se havia ido de la sucursal con cerca de 140.000 euros. Uf. Hòstia, hi ha els bancs encara, eh? Ewards, eh, eh, pues. Ewards. Eh, <ríe> bueno, potser una altra divisa que no coneixem. Ja, potser no sé si és més o menys. ¿Qué repartiría con su mujer y el matrimonio colaborador en el gol? Oh, qué, qué, oh, qué generosa. Eh? Sin embargo, el visionado de las cámaras por parte de la policía empezó a, des a desmontarlo todo. Oi, oi, els seus companys diuen, però si és Manolo el que està entrant, míralo, si és, sí, el, si és. Per sí, ah, si ah, ah. quivala l'uniforme de, de, del Cur, o per favor. Sí, sí, que ayer. Ja, ja, si no s'ha quitat ni los pendientes no, Ni ni el número de placa, eh? Ah. En primer lugar, por la falta de resistència de la directora de la sucursal. Claro, quan, li va, quan li va fer una abraçada, no? la venya va pensar, eh, podes conèixer. <ríe> en segundo lugar, porque quedó registrada la furgoneta en la que vivió el atracador que estava a nombre de Mireia C, cuya pareja és José Luis C que tenia una estatura i un físico parecido al de los atracadores. O sigui que van, a, van fer servir una furgoneta pròpia. A sí, nom seu, sí. Sí, sí, sí el, pi, el pitjor atraco de la història. Increïble. Bé. És bé. que ja que fas això, com a mínim ves no, a robar no, un cotxe, tio. No miren o sigui. la tele ni res, no? Perquè això ho saps. Primer robes un cotxe... Però si després... això, tio. Però és que a més a més ella treballa al banc, no ho sap, les càmeres que hi ha. I bueno, l'altre policia. policia. Però dels policies ja no me n'espero. És terrible, que no sap com es fa aquestes coses, vull sí, sí. perquè... dir no més informació Que, que s'interquinveien les feines perquè no... Sí, està fent... Bueno, cap dels dos està fent bé la seva, de fet. Sí. <laughs> Podrien caerles 6 años... La... <laughs> Perdó. Podrien caerles 6 años. La audiencia de Barcelona ha dejado a Ana, a su novio Rafa, i a la otra pareja al borde d'un un juicio en el que se enfrentan a una pena de 6 anys de cárcel. Si o sigui, 6 és el màxim. Mm. Per robar 50 Per robatòria armada. És possible. Hòstia, sí. eh? No sé, és el que els deuen demanar, perquè clar, a la Fiscalia... Home, Va. si no dispares... També t'haig de dir que... Robar un banc... Fins a quin... Bueno... Aquí diu... Digue-ho, digue-ho, digue-ho. <ríe> Depèn de qui ho faci i per quins fins. Sí, el problema és qui roba el banc Exacte. i per què roba el banc. O perquè aquests... hi ha diners... Perquè sí. no tenen prou amb el sou de mosso de quadra i amb el sou de... És que, Esca, clar... Clar, perquè avui en dia les banqueres cobren molt poc. Sí, les directores del Santander, poquíssim, poquíssim. I es jubilen supertard, pobretes. dels 85. De fet, directora del Santander. Uf! Què has hagut de fer? Sí, sí. Quina aspiració més gran la teva... A, a, la, a la teva vida? Per dir, jo president del Santander, per què no? Per què no? Ah, sí. i i i em casarem un policia. I ara, i ara que el aconsegue sí. aconsegueixo la feina, me de que no m'agrada i què puc fer? Ah. Pues, pues parlo amb el meu marin policia i dic: "I si robem la feina". Eh? Que és boni, vull dir, a mi dins, dins uns paràmetres, sí, em, dins... em sembla bé. Certa escultura ah, social. Però... Una cosa és expropiació i l'altra és robar. Sí. Clar, sisar i robar. Cisar, cisar. El sisar és el meu verb preferit. És eh? <ríe> un gran jugador sí, <ríe> va xiular, de críquet. Va xiulant. Mentre robes va... Cosas turbias. Los investigadores de descubrieron que el mozo que había planeado el asalto participaba en partidas de cartas ilegales. Donde había contraído una importante deuda y donde conoció a José Luis... Ah. Pareja de la titular de la furgoneta con la que oí el día del golpe. Una vez que la policia conectó a las dos parejas, procedió a intervenir sus teléfonos y ahí fue cuando, fue cuando, eh, enganxat, tío, aquesta paraula m'ha destrossat el cervell. Com, com ha d'estar la cosa? Perquè aquesta gent passi un psicotècnic i porti una pistola, tío. Sí, sí, sí, és terrible. Sí, és, de tota la vida. Vull dir Un senyor que s'ha jugat la casa a les cartes... Bueno, no saben què s'hi ha jugat, però apostaria que com a mínim, com a mínim la filla petita. I, i que li diu amb la seva dona que porta un banc, Què et sembla si per treure el deute de les cartes? Vinger Robo. Per perquè deixar... aquesta senyora aquest senyor ha passat un psicotècnic. Sí, sí. I la senyora no conto perquè pels bancs no cal passar un psicotècnic perquè com a presidenta del Santander tenim la filla del Botín que a aquesta senyora se liu que no ha passat un psicotècnic, però ni no, l'examen de P3 va passar aquella dona. però... Però clar, al final tens un policia. Vols que t'expliqui la resolució del problema? És, sí. és uh, 3.000 places, 500 persones uh, opositant. Això, I, al principi, I agafen els pitjors. No, no els pitjors no, tots. Clar. Perquè si hi han 2.000 places al principi dels Mossos, ah, se'n presentaven i se 500, 500 i tots cap a dins. Tots cap no, a tots Hem d'ocupar el tonto cap a dins, no. l'odòpata cap a dins. Ah, no. Caporal, caporal. Vostè què és... ha estat? 3 anys a la, pre... a la presó per violència intrafamiliar? No, Endavant. Passa, Vostè serà sergent. Passi. Sí. Passi. Aquí té un calafnikov. Aquí té una pistola. Dimitri, passa amb el Això ho hauries d'haver dit. Terrible. No, no, a mi, a mi em sembla acollonant perquè és, és una uh, unió de dos de dues feines que a la, a la postre semblen diferents, però en el ca... són una colla de fills de putes, tots dos. Però no en tenien prou amb els fills de putes que eren, que van dir... Plus. i bueno, el que penso plus. és que com a mínim... S'ajunten. Anar... Bueno, I com a mínim van dir, però saps què? Atraquem el banc. Perquè jo crec que va dir que van pensar, serà el més fàcil, que ja s'ha ja, vist ja que no. I tot això mentre, cara a cara, van ballant. I, Home, tu que penses si... Eh? No, no, és que jo n'estic segur que no es van perdre ni una classe de baile. És més, a la no. presó hi ha classes de baile. Ni, un, ni una timba i legal tampoc. De, no, ser... Tampoc se'n va perdre cap al cabron. L'únic val que hauríem de fer deu ser parlar-ho a la classe de ball. Perquè parlo de més... El crimen és una plaga, y jo soy el remedio. Ah, m'he colat. No, però ha entrat bé. Carn de nen, de nens, porteu carn de nen a Montserrat. Ara sí, ara sí que t'has sí no, És per colar-me un colo tres vegades. Va per i... nota que te'ls havia repassat tots feia un minut, eh? Sí, exacte, exacte. <risa> vale, ara em toca a mi. Ah, no, la veritat és que... Ah, no, no, no toca no. tu, Ivan, és veritat. Sí, perquè hi ha un senyor... Hi ha un senyor que desconnecta un congelador perquè feia soroll i destrueix vint anys d'investigació. Professional. Professional. Ara tindré un problema, eh? L'Institut Politècnic de Rens Rensselaer, a Nova York, demana l'empresa per la qual treballava el conserger i reclama un milió de dòlars per no haver-lo format, no haver format adequadament. Però, bo, home, però evidentment, no apaguis les neveres, ja està. No, no, es... atenció, perquè d'aquí una estoneta us llegiré què posava amb tres cartells diferents davant, davant de la nevera. En tres idiomes, o no? D davant de la nevera posava. La uh, universitat de Nova York reclama els danys per, per valor d'un milió de dòlars a l'empresa de manteniment per la qual treballava el conserge que va pagar un congelador d'un laboratori per error i va destruir més de 20 anys d'investigacions... Uh, segons ha informat aquest dimarts els mitjans nord-americans. Nord americans. Ho, ho sento però vaig de tornar a dir. Oh, Molt professional. <laughs> professional sí. es que, jo la professional, lo de professional, ho trobo claríssim. Vull dir, és un senyor que es desviu per la seva feina. Sí, sí, Què comporta? 20 anys de feina? Però, però això, això és com el tren que es va estampar a Galícia. Saps? Que, que, que, que, que, el segle, que el dia que passem eh, depengui d'una persona, si baixa els ploms... Eh, que se'n vagi estampart en un tren, que se'n vagi investigació... És que em moro de ganes de llegir-vos els cartells que posaven davant del congelador, però us haureu d'esperar una mica més. Vinga, va, foli. Els fets van passar al setembre del 2020 en plena pandèmia, quan els equips de reparació no, eh, no, no es podien desplaçar tan fàcilment. L'encarregat de neteja del laboratori de l'Institut Politécnic, del nom que us he dit abans, eh, a la localitat de Troi de Nova York, va sentir unes alarmes molt molestes. El senyor de manteniment li molestaven les alarmes. O no podia dormir, no? Pii, pii. No, no podia dormir. vull dir, li molestaven a la garita... I, i és i perquè ja tenia, tenia el congelador obert, no? <ríe> L'home va reconèixer l'error, tot i que una nota advertia que ningú toqués l'aparell perquè estava pendent de reparació. I per això necessites un curset de formació? Estava pendent de reparació. No, no. Creu-me que no el necessites, aquí va la nota. <ríe> Aquest congelador que sona ja està pendent de reparació, <ríe> si us plau. No el moveu ni el desconnecteu. Aquesta zona no s'ha de netejar. Podeu premar el botó de mute per silenciar l'alarma. Promeu-ho durant 5 o 10 segons si li voleu treure el so. És una nota massa llarga. Hòstia, massa llarga però concisa. Sí, ho saps? explica tot. Sí, tot, tot, tot. et diu precisament el que no has de, sota cap concepte el que has de fer. Que és com aquí la teneu, una sí, mica. Sí, sí, sí. Teníem una regleta que no s'ha de parar, perquè si no pares les neveres i tot hi havia un cartell que posava no ho paris, imbècil. Sí, Aquell és. era curt i concís. I la gent que feia? Parar-ho. I els ploms igual, fins que no es fiqui el cartell davant dels ploms pròpiament, és allò que pots parar les llums, els interruptors són a sota, a... Sí, i pots baixar els posa... ploms. I la gent ha seguit baixant els ploms. El problema és el de nou pares paris imbècils, els que no eren imbècils el van parar. És pots ja... escriure el que vulguis, la gent no llegeix. No, no, no. Està sobrevalorat. <laughs> el conserge ho va fer, però en lloc de d'aprem el botó de silenciar l'aparell, el va desconnectar, i efectivament aquell so... Va parar. Home, i he apretat el mute, seguro, seguro, perquè s'ha callat. I he apretat el mute? Ja, senyor, però estan deshechos, tot. L'advocat de l'Institut Politécnic del puesto, no s'he dit, Michael Hinsberg, ha declarat que la culpa no és del conserge, sinó de l'empresa. Perquè no li va ensenyar llegir, no? D'Aigui Kling Systems, que no va formar adequadament el treballador. -"No creiem que hi ha hagut cap conducta nefasta per part de l'empresa de neteja, això va ser resultat d'un error humà. La qüestió del cas, però, és que l'empresa de neteja no va formar adequadament el personal. Un netejador hauria d'estar format per no intentar solucionar un problema elèctric." -"Això ja estic, estic en contra." -"Això és que abans, abans es dedicava a l'electricista, segur." -"També t'haig de dir que si mai m'he de tirar tres dies netejant en un hospital i fa tres dies que són el descongelador, a mi com si hi ha un nen a dintre." Que tocar, jo, com directe. si és el quarto de les incubadores, eh? Me la pela, trec la llargo i a tomar pel cul, eh? Que s'espavulin, tu. No ve parit. Jo què vols que et digui? Però ah. normalment, els congeladors, quan fan soroll, el els és una miqueta, algú es mou i es para el soroll. Aquest oh. ja s'hauria trobar les sirenes. Feus el bronzidor i ja s'acaba. Ja. Jo crec que si hagués sacsejat el congelador, tam també haurien perdut l'espai. Els 20 anys sí, sí, i el nen mort. <laughs> Ara, gairebé 3 anys després, la universitat ha presentat al Tribunal Suprem de Nova York una demanda contra l'empresa de neteja per negligència i l'incompliment del contracte. I reclamen una indemnització d'un milió de dòlars pels tants causats al cost de la de la bioquímica, de la fotosíntesi de l'energia solar. Wow. Un treball prometedor, oh. segons els científics, amb un gran potencial innovador en el camp de la tecnologia Clar. solar. Havíem d'arreglar el món i ens ho has espatllat. Clar. Això és la fusió del Pagma amb... amb, amb, amb, amb, amb, amb què, has, què has dit? Quan has dit quatre besties ajuntes... Eh? No, però resulta que, o sigui, són unes neveres, això us ho resumeixo una mica perquè és com una puta merda Són unes neveres que s'han de mantindre sempre a 80 graus, no poden estar ni a 81 ni a 79 Menys 80, sí. menys 80. I, Això, menys 80, perdó I, I el tio, de fet, quan va baixar l'alarma a 78 graus, quan va baixar a 78 graus es van presentar allà a l'hospital tot quisqui dient que, que perdem tot això, que perdem per tot si em... això i el senyor va dir, sí, sí, que clar jo, jo només, in... el senyor, la seva resposta va ser estava intentant ajudar jo entenc que si tu estàs netejant en un lloc i tu no t'han dit una puta merda i se t'estan queixant els pacients dels llocs sí, si no jo desanxupo la nevera, tio home, però, allò, si, no, està, no, no, allò va, no? si està pitant està donant una alarma de venir algú que hi entengui jo ha d'avís algú Saps què et vull dir? Que vingui ja i s'ho perquè si està pitant és poc una cosa. O està sota de graus o... Sí, sí, el que, és, el que sigui. No pot ser que el, el que dius tu, vuit hores menjant tot pip, pip, pip, pip. Jo el segon dia he desenxufat la nevera. El que no el entenc dia. és per què algú pita tota l'estona i no ho apaguen. Perquè deixen un cartell allà que diu si sents el pito, apreta el mute. Bueno, aquí el que ha dit el senyor és que ell va com apretar el que ell pensava que era el mute 5 segons, que és yeah. el que deien les instruccions però, però no era el mútu Era un endoll que va desenxufar Era, era, era l'off Llavors era l clar, ell, ell va veure que va parar i a tomar pel cul i quan es van presentar allà sis furgonetes de senyors vestits amb escafandres va dir ep, que poder de liada, i ha dit jo només intentava ajudar eta, dir, que, eta, culpa, culpa del senyor no és? No culpa de... Ara, què no. feia aquella puta sala oberta perquè perquè 20 anys d'investigació estan a l'accés del senyor que passa la fragona ah, Això clar, no ho sabrem clar. mai jo no ho sabrem mai. I si no, poses... Jo ho havia fet, un cartellet damunt del botó de no tocar. No, no, un cartellet, un cartró, una fusta, algú que em permeti tocar. Un tap de Coca-Cola enganxat amb l'optit allà perquè no puguis... S'ha d'evitar. Perquè són 20 anys d'investigació, o sigui, no s'ha de prendre la lleugera. No sé què investigaven, potser ha sigut un èxit que s'hagi perdut, eh? No, investigaven... Collons, els, nazis, els nazis també investigaven, saps? Sí, sí, sí. I Mengele... Investigaven sobre la bioquímica de la fotosíntesi i l'energia nuclear. De, ah, de la, la fotosíntesi... demanava abans de les quatre paraules xungues. Fotosíntesi i energia nuclear, això és xungo, eh? Aquí, aquí hi ha alguna cosa. Ah, aquest tio era, era un terrorista medioambiental i va decidir... Era un infiltrat. Ah, sí. Aquí hi haurà sí, sí. És un agent doble. Treballava... Aquest tio ens, ens ha salvar la vida. Sí. La vida. Sí. Gràcies. Sí. Gràcies, senyor... <laughs> senyor conserge de l'Hospital de Resl... <ríe> Resna. Benvingudes i benvinguts al reportatge. Avui al reportatge parlarem sobre les notícies. De les nostres? Sí, de les nostres. farem un trivial per veure aviam no. si sou o no sou bons espera, noticieros. Espera que, que m'obro la camisa que he començat a suar. Us he preparat aquí un, bueno, un cuis uh, sobre diverses preguntes de notícies que hem fet. Eh, Guanyar tant... guanya el Nisso. De què? És igual. He anat a buscar un boli <ríe> per apuntar els punts. Eh? Vull dir, això és una cosa sèria. Eh? Vale. Aquí, aquí hi haurà un guanyador i, i dos perdedors. Però què hem d'encertar? Hi ha un premi o no hi ha un premi? Ara, ara, tenim una caixa de premis, caixa de premis tenim... ah. que hem deixat de fer el concurs i ens hem quedat si voleu, amb els premis. Si doncs voleu ja trauré un premi, que és clar, clar, clar, un premi per, per la casa. Vale, vale, vale. A veure, uh, com, us explico el funcionament, el, us, anireu cadascun, anirem rodant i sereu els primers de, uh, de respondre la pregunta i si la falleu, si teniu un punt, Uh, si l'encerteu i si la falleu uh, se diu la ronda amb el següent i llavors el següent ja tindrà tres opcions, o sigui, ja no serà allò d'haver de saber ah, la resposta sinó que, lliure, sí. exacte, perquè si no ens hi podrien... N'acotant, sí, sí, està bé, està bé. Quantes vegades heu analtit el títol terrorisme aquest programa? Ah, 300, B, 500, T, 1.000. 1.000, 1.000. Més de 1.000, perquè tampoc no puc contar. Eternament Vale? Uh, algun dubte? Alguna pregunta? Uh, no sé no, no, jo no he pillat, però Ens quan com... em demanis que respongui jo responc Ens comprometrem sí, ja, ja, alguna cosa? Ja ho farem, anar, no. Ja el farem Va, anar, no, no No, perquè tot el que diré ja s'ha dit com... Perfecte Comencem per la dreta, no? Comencem pel miss Sempre per l'ultradreta Aviam què es va penjar un caçador dels collons mentre cridava Viva Espanya. Uh, això era, era una au de casa que perdius, no? Eren perdius, jo diria. Correcte. Un pau, El Vasí, vasí. Al públic, es calmi, eh? Que no aplaudeixin tant al Menxu, eh? <laughs> I van. Què va fer? Juanito, no? No, ara tu, o sinem sigui, de dreta esquerra. I jo un soc. <laughs> jo al centre de centre o sigui, com... jo parlo de, de o sigui, el meu punt de referència, centre comercial. Soc jo, llavors és... a la meva esquerra. Clar, clar, clar, clar. Però en el sentit de dreta esquerra. Sí, la meva dreta, aquí estàs va. davant meu com un mirall. Davant al revés, però. No sé, el al centre, ets... fent una rodona. Et, estem, estem, ficats com de rodona. Eres de centre comercial. Tu és com si sí. seguessis sí. el microbús, llavors ah, és una rodona. Vale, vale. vale. ja t'entenguió, Bueno, com vulgueu, eh, si no, fa no, gràcia. No, no, no, foli, foli, foli, foli. Ah, si és, és la teva secció, Sílvia. Si la cagaré ja tocaran tres opcions. Què va fer una escriptora de novel·la negra de 71 anys per resoldre els seus problemes econòmics? Casar-se amb un bisbe. No. Collons? Oh, no, 71 anys no. 71 anys no. Anys no. Ah, no. I era novel·la eròtica. Negra, no, satànica. És que estic era obsessionat amb aquests senyors. Ja, eh, ho sento, no puc... I amb el bisbe, i amb tot plegat, ja, ja. No ve no més enllà. Ah, no, que hi ha rebot, és veritat. Sí, no? ara, ara el Joan. I a més a més, després tens oportunitat de fer dos punts seguits. I si el si, si Joan no l'endivina, hi ha tercer rebot, jo ja, o no? Sí, I, vale, sí doncs... i llavors només hi haurà dues opcions. Vale, vale, va. Quasi vale. Si fallo, sóc subnormal. Repeteixo la pregunta. Què va fer una escriptora de novel·la negra de 71 anys per resoldre els seus problemes econòmics? A. Fer-se d'una secta. B. Fer-se un OnlyFans. C. Matar el seu marit per cobrar la pòlissa. Quina has dit, la segona? Fer-se un OnlyFans. OK. No li fans. No. perquè veigui la gent. Bueno, els dits del peu, eh, hi ha molts friquis. La tercera. Correcte. Ostia, què I atenció perquè ara teva la seva pregunta el Joan, perquè no l'oblidem que era el rebot de l'iban. No m'agraden els concursos quan no els faig jo, eh. <laughs> bueno, es... en queda molt concurs per davant, tranquil, Ivan. Per recuperar. Nom del poble Extremeny. Un oh, ja esfragia, quines... nous ferrats en fairi. Jo no sé cap nom de poble extremenys. Sí, oh, que el saps, sí. Quan oh, te'l digui tant. no el sabràs. I tant. Amb quina lletra comença? No, no, no. no, no, no, no. Ja, ja tens un punt. El Nisso tindrà les tres opcions. Pots eh, passa a palavra. També unes pens... L'acusava vale. un tamboret, saps? Passa la palabra. Altra... No cal... mi, mi casa estava llena de negros. No cal, no cal que repeteixi la pregunta, eh? la tenim clara. A. El poble es deia Rabo de Peixe. No. B. Froilán de la Frontera. No. C. Coria. És Coria. És es... es que és unes coses que tinc més clares a la vida. Sí, sí. Recordem que aquest poble van vendre com una cocaïna que no saben què portava. La, la, droga, ca la droga carníval... I... anàvem matant però, gent i el camí anava català, marxant el poble catalès peixi també va sortir en una notícia sí però era de... que rebossaven el peix amb cocaïna sí. aquesta ah. gent els hi van adulterar la coca amb algo i cada persona que es va fer una ratlla de lloc quan va arribar a casa va muntar un cristo que no veig ah. sí, no el els de futbol, vam passar els missatges de, de, de veu que sí. dient, va, sí. ser, va ser guapo va ser terrible eh? sí. aquella notícia I llavors que el Niso té dos, dos, dos punts sí, i ara amb l'oportunitat sí, sí. d'ampliar a tres dos, I... només? Prim... dos vale, i ara amb la possibilitat d'ampliar tres i postular-te com el líder. Home, m'has faltaria. De què es va disfressar un pres brasileny per aconseguir fugir d'una presó de màxima seguretat? Un pres brasileny per fugir d'una màxima seguretat? Jo no la sé. <ríe> Nissu, jo, jo la, la sé. Jo la sé. Jo, jo, jo, jo, jo. Doncs pues no, eh? No m'havia d'anar, eh? Uh, la... De, de, de Palmera. Incorrecte. Ivan, A, de treballador de presons. B, de ballerí. B, d'ovella. D'ovella. Molt bé, Ivan. Estava a punt de dir, pensava que era, anava a dir xai. Atenció que l'Ivan s'estreneta amb el marcador, eh? Atenció. Ep. Va, i estic a punt d'empatar. Ara l'Ivan, que dos o un? Un, un. un, un. un. No. Ah, ja, ja. Aquesta jo crec que... No, que Bé, bueno, ja veurem. Ep. No puc fer espòlegs. Com va trobar-se el seu futur marit, una núvia, instants abans de casar-se i tot i així s'hi va casar? Maman del pit de la seva sogra. No, <laughs> de la seva mare. <laughs> Correcte. <laughs> Bé, bueno, és que no ho vam acabar d'entendre, perquè anava dient tota l'estona a la seva mare i no sabíem de qui era la mare. La mare de Déu... Això, això té trampa, perquè ja venia d'una notícia. No, no, jo... aquí la trampa és que sóc un malalt. <laughs> Va Joan, Vinga, va. Um, per què no va poder fugir amb el botí un lladre que va entrar a robar en un edifici tironya? Per què no va poder fugir perquè no tenia la clau de la porta? Incorrecte. Rebot, rebot cap al misso. Torno a llegir la pregunta o no? Sí, sí. Vale. No, la no, pregunta no. no ah, ja, ja vale. no, perquè va sonar l'alarma. Bé. Perquè va entrar al pis d'un policia. Sí perquè es va pixar l'ascensor el qual va cursicuitar i s'hi va quedar atrapat. Aquest, oh, aquest, està aquest, està claríssim. El, el, el, el. La llarga, claríssim. com els exàmens tipus 3, per ah. llarga. No, no, no. Ah, sí. Cursi, cursicuitar, és que no ho dir. Un, un ascensor... Cursicuitar. Això, això no, no conec gaire gent guai aconseguita. Eh? Tampoc I no, ho has dit no, gaire bé, eh? No, pixera forta. Eh? No ho he dit bé. No, cursicuitar, has dit. Sí. Cursit. No. Cui... Cursicuitar. Cursit per què? Cursit i cuirà. Vale, va, la Silvia. circuit. Circuit. Ah no, clar, eh, eh. Ep, vale, va, la, la sessió és, és muda. Podeu mutejar el tècnic és si És molt divertit si sí. la que no veu és eh? sí, un pasoteta. Sí, sí. Que algú calle el tècnic. A veure. Aprofitem la musiqueta perquè hem acabat el primer bloc. d'acord que era genèric de les notícies i ara entrarem al segon bloc i últim que és concretament del reportatge. Ah, concretament, de, a veure qui m'escolta, eh. Aviàm qui uh, uh, m'escolta. Oi, uh, oi, ens va quedar. Aquí vais pillar, molt perquè ja faig coneix relletes. Per, si... per, per veure qui té més punts. O sí, sigui, encara que algú guanyi, per mi el guanyador serà el que tingui més punts del reportatge. I, i hem de començar per mi. Don't vols fer quedar malament. Eh, uh, hem de començar que No, hem de començar pel nisso. Si uns collons, si l'acaba de fer. Jo? Però era un rebot. Era un rebot. D'ell l'hi ha fet amb el Joan, sí, sí, clar, sí, sí, tothom l'has fet abans. Àrbit, sí, sí, toca a sí, sí, toca a mi. Aviam, jo tenia Nisso. les tres opcions, que la llarga. Sí, sí, sí, és veritat. Siguem legals. Pobre Nisso, aquesta és difícil. Com es diuen? sentadilles en català. Uh, hòstia puta, jo ho quan tingui les opcions la sabré, aquesta uh, Nisso. Sí, sí hòstia, ja, ja, <laughs> espera, espera, deixa'm pensar en això, no? Uh, uh, uh, hòstia, és un nom de merda, com palometes, colometes, no... Hòstia... Ja, és igual, em rendeixo. Puta merda esport, home. Val, incorrecte. Tira'm les opcions, tira'm les opcions. Santadilles, Baix i sua, Esquats. Esquats. Molt bé, correcte. Has encertat una pregunta de català. Molt bé, el xarnego. Eh, eh. tx Orgull xarnego, eh? eh Val, I ara, com que era un rebot, et torna a tocar tu. Perquè vale. veus com no fem trampes? Bueno, no, no, no, no. Sí que fem trampa, sí. Nom de la sèrie que vaig mirar quan estava confinada. Ah! Ah! La del reggaeton, la del reggaeton. Hòstia. Calent, calent, calent. Ah! La reina del flow. Molt la bé! Flow. Molt bé, Joan. És, és malalt, atenció, atenció, que ara va al capdavant, eh, l'Ivan. És un malalt de les notícies, aquest. Sóc un boig, sóc un boig. Això no s'ha. <laughs> Les opcions eren la reina del flou, la reina del sur o Oliver i Benji. <coughs> Oliver i Benji. Però la versió antiga o la versió nova? Perquè ara n'hi ha dos. N'han fet una, una de Benji? nova. Eh? Sí, la ah, de l'Oliver sí. amb cames i la de sense. Ah, Oliver i Benji, no, si no cal ni veure-ho. No. <coughs> vale. Joan, no, nom científic dels polls. <coughs> és una putada. Aquesta n'hi ha opcions, eh? N'hi opcions. Pollos... Mira que fa poc? que ho veig. Fent. Pollos joanos. No. no. <laughs> Vampiros capilaris. Hòstia. <laughs> Incorrecte. A mi dono, dono opcions. Perquè, si no... Rebot amb opcions. A. Pediculosi. B. Micoculosi. C. Acuntruplexosi. E oh, qui, qui, qui, vale, que dolent. Jo sé aquest. quina no és. L'A, l'A. Correcte. Hostà pensar que la fallaves eh? l'Eugenia em va ensenyar a dir l'A l'A l'A millor xister de l'Eugenia eh? si no el sabeu, no la merda eh, Nisso, com em diuen els meus fills bueno, concretament com em diu el meu fill gran quan no em diu mama bueno. ho vaig dir eh? segur mil vegades jo ho no sé. Livan va posar en pressió, jo la sé, jo la sé. Jo la sé. Jo no, no no, no, no ho sé, no sé. Ah. Uh... Però no quinava. Al ni sonava. Permís, sí. permís, per mi. Per ah, mi, per mi, per mi. Uh... un carra. Incorrecte. Bro. Hostia, no em havia contat de dir les opcions. Bro, bro eh, bro. bro, eh, tio, diu bro. Eh? Però a, a, aquí a ha trampa, cada que falla el nisso, va no té fàcil, però com que l'Ivan no falla, jo no tinc mai opcions. Sí, la primera l'has tingut, eh? La és primera l'he encertat. És un tongus. Però, bé, però era, sense opcions. Sense, la primera era un rebot meu. Ah sí, és veritat, és veritat. Sí, sí. Llavors, no no es queixava, llavors no es queixava, la primera volta. Sí, eh? Val, Joan. Uh, no, no. no, Ivan, Ivan, Ivan exacte. Ah, Queden bo. només dues preguntes, eh? Atenció. Tuniso ja, si no la falla el Joan, ja no pots participar més. No, no, no, vull, vull, no vull, no, no, no <laughs> Està guanyat, això. Aquí et podies trobar el bosc buscant bolets a part d'un maqui i un militar. <laughs> <laughs> no en tinc ni A l'Uri, a l'Uri. A <laughs> l'Uri. Incorrecte. <laughs> Home, no, incorrecte, I del tot no, eh? perquè te'l pots trobar. Bueno, però estem parlant d'una secció que vaig fer un dia. Vale. Joan, torno a llegir la pregunta o no fa falta? Aquí et pots trobar el bosc, buscant bolets, sí. que, que no, què? Que no sigui oh. ni un maqui ni un militar. Que havíem de triar, quin era, si trobàvem coses, de quina era de cada un. I estàs donant motes. Hòstia! Perquè sóc bona sí. persona. Eh? De donar, de donar... Txxt, tu ja has passat el torno, tu. Tu ja has passat el has dur. Ja... Al Joan. Sí. Ah, una nimfa del bosc. Bé. <ríe> Bé, no vull discussions, aviam si m'he de posar aquí mama un altre cop. M'he de posar bró, a veure. Ah, Sóc una... que estàs al mig, perquè si no... Una ninfa... No, no, és que em un cop de punyen a mi. Una nimfa del bosc. B un home amb mascareta. C, el japerut de Notre Dame. Un home amb mascareta. No, el de Notre Dame, home. Correctíssim. Correctíssim. <ríe> Pos, aquí hi ha un empat, eh? Yeah. Espera, tranquil. Falta, faltes tu, apunyalades, apunyalades. Faltes tu Joan. Uh, un empat per si vas perdent de calaix. No, no, però entre ells tenen 4-4, no? No. Ah, no? no. Qui guanya? L'Ivan li en T5. Ja m'està ah, sí? ja ja ja robant. Però si tu ara falles i l'Ivan... Ai, el Niso l'encerta... Ens anem a penaltis. De... M'hauré de treure alguna de... Clar. Ens anem a punyalades. Deixem els, els cascos i els micros i ens fotem unes apunyalades. Jo, jo, jo, jo ja m'he pensat una pregunta vale. de les teus, de, dels teus... Vale... Eh. vale. Uh, com van saber els Mossos, Joan, eh? Com van saber els Mossos que havia sigut... El, aquesta no la sabràs perquè em sembla que no hi eres. Que havia sigut el meu avi qui va passar pel mig de la rotonda del polígon per cap d'any. Teu avi és una llegenda, deixa-m'ho tornar eh? a dir. No, no entès no molt. Com bé. van saber els Mossos d'Esquadra que havia sigut el meu avi qui va passar pel mig de la rotonda del polígon per cap d'any. Perquè els hi vas dir tu. <laughs> Incorrecte. NiSO A, perquè feien control a B d'Ipsa. C, perquè es va entregar. Com que C? No, B, he dit C, no. B. A, perquè feien control a B d'Ipsa. Clar, com que he dit B d'Ipsa, ja he dit C. B, <ríe> lís, no? B perquè es va entregar. C, perquè van trobar la matrícula del seu cotxe entre la trinxadera. Sí, sí, Ostres, sí, sí, <ríe> sí, sí, sí. Correcte. Ens anem, eh, un Ens anem a penaltis. De, de les millors històries, de la secció de la Sílvia, <laughs> la del seu avi. Eh? Sí, eh, sí. Un eh, no tinc cap pregunta de reserva. Eh? Home, doncs pensa. Jo sí. Com li, com li va dir la Sílvia al seu ginecòleg? Uh, Follà Tortuga. De de puta. Eh, eh, eh. Eh. Ja m'ha tocat, ja m'ha tocat Ens do, donen ferre. les mans als rivals Espera, espera, sí, això ja m'agrada Esportivitat Vaig a buscar el teu regalito Ha sigut un partit molt, molt ajustat no hem, sortit a, hem sortit a disfrutar Jo estic molt content que s'hagi de perdre sigui contra el Niso Que cor que aquests regalos no els vaig portar jo perquè no sé què sortirà eh, d'aquí ah, no? no, érem pel concurs de l'Ivan però... Mare de Déu, això sí. és... Per penjar no sé. les tovalloles, tio! <síntic> no, no, ah, vale. <síntic> és que no sabia ve, ni falta... què era això. Eh, això és pel dels mags, no? Que, que junten dos... Veus els aros, veus? Fiques el braç i... <síntic> millor te'l fiques per la cama que ho fan per També hi ha gent que ho porta com a piercing, saps? El Joan. Uh, servidor <laughs> Servidor d'aquí El que ha fet la pena amb el concurs dos, dos encertat dos només eh Déu. Bueno, clar, és que no estàs poc uh, Clar, jo tinc molta feina I a vegades no puc escoltar la gent El que xerra Ja i... xerros prou per la feina que tens Sí, ara m'anava a dir perquè xerro molt No xerro molt, però per la feina que tinc no, però també he pensat que, clar, era injust per tu perquè n'hi ha hagut un parell que eren de programes que tu no hi eres i llavors, clar, no era igualtat de condició. M'ha tocat, però llavors. ha fet una resposta molt bona, eh, que sí. Sí. Eh, vas ser tu. En el fons va ser tu qui va denunciar el teu avi, eh, que sí. No, no, no, perquè jo quan me'n vai cantar ja havia passat tot. Amb mm. sí, el matrícola és sí. millor, eh. <laughs> és com tirar el DNI, jo. <laughs> com convence la teva dona perquè robi el seu banc. Mm. Va, va, em toca, em toca a mi. Va, doncs, cardolí. Me diu... Otra cerveza. Se cae de la moto, se queda dormido en la carretera y le rodean de conos para que duerma la mona. <ríe> Tontos els vicis s'han de, de respectar, sobretot. Si no molestes a ningú... Uno di noi. Aquí està. Que molestar, molestar una miqueta. Podria ser. Si fiquen conos, és que estàs al puesto que se circula. Mm -hmm, mm -hmm. La foto és definitòria. eh? Si et fiquen conos, és que ho has fet bé. <ríe> A veure, diu que Pepe estava dispuesto a coger la moto hace apenas uns dies en el municipio de Tijarafe, de La Palma. Tijarafe, eh? Hostia, eh? Sona, pues, tu, que, com no vagis al bar tampoc sí. tens gaire cosa. Apreneu-vos-ho pel pròxim trivial, eh, aquest nom. Diu, en claro, estado d'embriaguez de A pesar de que nos nos han advertido hasta la saciedad acerca de los problemas de conducir bajo los efectos de l'alcohol, el protagonista de esta historia se veía con la destreza necesaria como para subirse a la moto y volver a casa. Home, si és, semblava... això ho han fet tots. Ho fet tots. També t'he de dir que si algú et dona l'alcohol és la valentia i la destreza <ríe> perquè tu et pensis que pots tornar a casa. Exacte, sobretot. O sigui, si una dies. feina fa l'alcohol però i convenciment perquè que bueno, No, una sembla, cosa és que la diguis, L'altra és que tu cregui establis. La, que la, la don, et dona, sí, la dona o sigui, el convenciment de que tens la destresa, sí, sí. I encara més, jo sí, jo comdut com ehort bebido que sereno. Sí, sí, sí. sí, et sí, et, sí, et, sí ja vist tots a la foto que som un gos de tropellat. La dona la seguretat que no et donen uns pares. L'alcohol fa la feina de, <laughs> de... Bueno, d'un nen orfe. Vaya ja frase, nen. Sí. Aquí el problema està amb l'alcohol que va a veure, perquè resulta que, sin embargo, no estava en condicions ni tan siquiera per incorporar-se a la carretera. De ahí que quan estava cerca d'emprender de la marxa, amb aquells carrils de... D'incorporació. Exacte. Quan eh? estava cerca d'emprender de la marxa, acabó cayéndose lentamente yeah. con su moto. Encima... Con su moto encima. Càmera lenta, fins que es xafa la cama sota la moto. Va fer un pas al costat. Que estava dormint ja, vamos. Sí, sí. Sí, sí, sí. A, a sobre davant de l'establiment on el tio treballava. Hòstia, veia crac. I l'endemà que... currava, no? Sí. Home, sí. si hi havia d'anar amb moto, no. Perquè no contuca. I es veu que, que, que ha quedat registrat en un vídeo viral. Se'l deu veure allò a caure... Ostia, tio. A ens cada... va passar una vegada, això, de caure a poc a poc. Eh? Però era, era més per un tema de camp d'herba molla. Però allò que veus que passa... <ríe> I què feies amb una moto amb un camp d'herba molla? <ríe> va... Ja, és no. grava aquest ah, ah, ah, ah. no, és que és molt llarg, però era un dia que ens havíem escapat de l'institut ah, el, el camí de terra era ple d'aigua però parlant sí. del mil·lenni passat quasi bé no, sí, perquè ara els nens ja no es, sí, es sí, poden sí. escapar de l'institut saps que no et pots fugar de l'insti, ja no bueno, com? No. com ho fan? Collons, a la, que, no? a la que et saltes una classe li un missatge pel whatsapp pels teus parts. Ah, però escapar-te pots escapar-te el que passa sí. és que reps les conseqüències ah, sí. no, aquest ah. és el problema, tio, que els nanos d'aquesta edat no haurien de rebre les conseqüències sortir. Sí, hi ha naps, hi ha naps. La directora et diu, camina, fes tres passes endavant i et dispara. Diu que así quedó registrado en uno de los vídeos virales de la semana, en el que podemos ver el intento fallido de Pepe al incorporarse a la carretera tras haber bebido considerablemente más de lo que podría beber según la normativa vigente. Eso és es evident. La normativa vigente es una merda. ¿tú? Sí. sí diu, tras caerse de la moto, algunos de los clientes del establecimiento abogan por dejarlo ahí tirado para que aprenda a no coger la moto bajo los efectos de alcohol. Déjalo ahí, que la atropellen. Clar, és, és una mica el que faríem nosaltres amb, amb algun amic també de... Es que sempre acabes igual, tenir amb un no. aquí, aquí amb un sobretot. Alguns... Jo no sé un que té una vespa que si li passes <laughs> en Est això... estem parlant tot jo, una... jo he anat a buscar la vespa, sí. després de que tingui un accident. Sas, no cal, no cal, no, no, hi no hi entrem, no hi entrem, no cal no imaginar-se possibilitats. No hi entrem, no hi Mentre entrem. ningú prengui mal que dormi la carrer. <laughs> que mori l'animal. De <laughs> la memòria dels cargols, una Diu que algunos de los clientes dijeron déjalo ahí y no lo ayudes ni nada. Allò... Això és que no era la primera vegada que ho feia. Eh? Deixa el Pep allà. <ríe> Diu todo ello porque al parecer no es la primera vez que trata de conducir en un estado similar, poniéndose sí en riesgo tanto a su propia persona como a los demás. Són bons paralels. Clar, clar, eh? Els altres devien pensar, i agafarem el cotxe a mitja hora més tard i deixa'l que tiri, home, deixa'l. A veure si rebenta. El recollirem diu, si la levantes la moto, ahora se va a caer otra vez. <ríe> Això és lo que devien comentar. No, ajúdale, levántale la moto, ponla encima. No, no, no, De deixa ho no. deixa-ho. Home, la millor idea, també et dic que com a ajuda, anar a veure algú que ha caigut dormint borratxo a sobre la moto, intentant fer un ceda... Pujant-lo a la moto un altre cop no l'ajudes. No. No, no, si, men... sí, si has de fer no. alguna cosa, porta-la casa. És però... el primer manament, eh? Però... No te levantes i <laughs> Clar, no sé com ho has fet anar, però no, ni ho vas intentar. Clar, té... no, no li treguis ni el casco ni el cubata, no? No, quan han tingut un accident no pots treure mai el casco. Diu... Ni el cubata. No, no, no. I, i li salta el casco però el cubata encara el sí, és com a la piscina. Això És com la piscina, que el cubata sempre queda dret. Eh, sí, sí. Amb el genoll al clatell però el cubata intacte. Eh? Aquí és molt bo, eh? Diu, si se la levantes, ahora se va caer otra vez. Això de si se la levantas... Claro. El, el que és? <ríe> Coño, la moto. Ho tot. has pillat, ho has pillat. Amb, la, amb, la taja, amb la taja que porta... No cal que t'esforcis. Jo crec amb la taja que porta no, no ho intentis, eh? Dio que después de intentar luchar contra los efectos de la enverguez y la gravedad... <risa> ah, ah, perdón, pero la articulista es un cachondo, ¿eh? Es un cachondo, tío. Dio después de intentar luchar contra la enverguez y la gravedad, Pepe se da por vencido y opta por apagar la moto. Claro, estaba es ya... ¿Es Pepe? Es diu Home, no. No, claro que es diu Pepe. Sí, Dio, no. no, es es es es no sé, no. espera, no me levantes. Apago la moto y me quedo aquí. De terjadilla. Ponme otro. Pepe de Terjadilla, pues con vos casi, yo Pepe de Terjadilla, Dio, pues un colocar. Pues va pues va a decir, pues, pues ya no no apago la moto, es va, se quitó el casco y se tumbó ahí junto a la carretera para descansar lo que lleva a los clientes del bar en cuestión a acercarse hasta su posición para no. tratar de ayudarle. A tocarlo a Montpal a ver si era vivo encara. <risa> Diu, "Me da pena que pueda venir la Guardia Civil, que si no fuera por eso era para dejarlo aquí." Claro, <risa> claro, clar, yo ya. És que penses en això i dius, t'imagines la gent d'allà que ja el coneix, sap qui és i que ha caigut amb la moto i dius, mira, otra vez, si és que... Otra vez. I clar, i bueno, pues, tira-la aquí contra, amaga-la als boixos, que com a mínim no el vegi la Guàrdia Civil, que veurà una moto aquí però ell no el veurà perquè estarà roncant aquí rere dels boixos. Si jo entenc, jo entenc aquest punt de vista, sí, ho Sí, eh, jo també. Ara, no, no li estem fent un favor. I la Guàrdia Civil encara dirà que a a si venen els Mossos és molt pitjor. Eh? Sí. Et, no, et, no. Cauen, et cauen 3.000 euros, embarcament de moto... No, no. La, i... la, la Guàrdia Civil, millors persones de la història. Oh vull dir. Bon, boníssimes em persones, tots tots, tots, tots. tots. No n'hi ha ni un que diguis oh, aquest es va carregar algú. No, ni un. Sobretot el de la Llancha Rondo. Eh? El... Sí, bellíssimes persones d'allà Tenien un centre social xulíssim de Lindo, de Lindo. Sí, anaven menors d'edat i tot <ríe> Diu que a pesar de que en un primer momento Eran reticentes a ayudarle El hecho de que la Guardia Civil pudiera sancionarle Llevaba a este grupo de personas A acercarse hasta su posición Para ayudarle Una vez allí, los protagonistas del vídeo Le preguntaron a Pepe si estaba bien Tras la caída de la moto Diu, Y lejos de quejarse de la caída deixos uh, uh, uh, de quejarse de una possible lesió, este començava a pedir cervezes com si siguiera dentro del establiment. Ostia, ah, ostia, Pepe. Bueno, trae-me altra. Això ja no estoi corrando, trae-me cervezes. Hi ha per, brutal, cárcad, brutal, per cárcad, no sé conduir més. Un di noi un o dinoi. Jo que aquesta gent, o sigui, al final, sí, es ja poden matar alguna la carretera i tal, però els necessitem. Necessitem aquest cos borraxo del poble. Clara, eh? sempre necessitem el loco, el... i el Pepe. En aquell poble sí, està fent una funció social. que no li paguen. No sí, socials, social. no, no, no li paguen, no li es... està... no sol li està pagant això, eh? no, no, no. I no, van a extinció, eh? Encara no, llegit, no, no he dit lo millor. Es va publicar el vídeo que s'hi gjort viral al llo de 5 segons. I, i, I la imatge en el que pues tras la publicación de este vídeo que se ha hecho viral en redes sociales también ha circulado una imagen en la que se puede ver a los clientes del bar que acabaron quitándole la moto de encima a Pepe, o sigui sea, estás bien, no, es eh, no sé qué fal. pero con la moto sobra con la moto sobra y dien ah. ponme una cerveza que se me ha tumbado la gorda encima es que es terrible es que está, y dir, mientras está el tío con el brazo así enrere y dice no, tranquilo, ya apagó la moto que la moto abriga, ah, mentre ah, està calenta abriga. Jo, jo, jo és que me l'estic imaginant, allà al mig d'un fe del pas, amb la moto sobre, i la gent dient-li Pepe, estàs bé, no sé què. Pomme otra. <laughs> Hòstia. Però tu el ficaries a la presó, una persona així, no, tio? Home, no, no. Si fes una estàtua davant no, del bar. No, que, que ficaria són els gerant, col·legues, els col·legues de, que, de la presó. Aquell fe del pas que li posen fe del Pepe. Si ve el Pepe tu, i no t'has parat és culpa teva, perquè ja sabeu com ve. Diu, dado que era importante que siguiera durmiendo la mona para reducir así los efectos del alcohol, las personas al otro lado de la cámara decidieron rodear a Pepe con una serie de conos para que quienes pasaran por ahí tuvieran el cuidado suficiente como para no atropellarle. No te lo claro, no matin, no me lo no matin. És terrible. A, a mi m'hauria agradat per això que, que hagués arribat la policia i que conegués en Pepe oh, sí, si i no. que digués li posem uns conos i demà ja li posarem la multa. És pues, molt bonic, que... eh? no un... Sí, com quan les tortugues ponen els ous, que exacte, també ho ballen. Exacte, clar. Que, que no ho desperdin. Volia que li posessin un cepo i que l'endemà... Amb, saps, amb allò, Pepe, no, no, no, no a amb la multo. Ah, I l'endemà allò, ja pots caminar aviam, buf. <susur> <i vale>. <susur> <susur> ja Però si no ja hi n'anirà ningú a buscar-los i lo... diu que al final la gran polèmica a Internet ha sigut pel vídeo que li els conos. <laughs> perquè la gent deia, hombre, a ese señor mayor que se le ve alcoholizado... Es maltractament, tendria, tendria es maltractament. ...haverlo ayudado. Claro. Claro. Però contres... seny... Aquest... aquell senyor... Aviam. Aquell senyor mayor alcoholizado és cultura. Aquest senyor mayor alcoholizado, no, saben la que gent del poble ja el coneix i els hi deu muntat uns cristos que no els vull ni saber. Claro! Aquest que... senyor ja se'l coneix i va caure amb la moto i doncs pues mira, perquè no l'atropelli ningú i per tirar-lo als boixos perquè després s'enfada el que sí, pues li, ponem, li posem uns conos sí, com a sí, mínim, ah. no ens l'atropellen. No, no, és molt, és molt educat, ficar aviam, conos és molt educat. Al final és molt educat. No és per Vam... ser aquí no, classista, que sí. classista ni merdes, però a Berga n'hem tingut i ens els hem estimat molt. molt. Molt, molt, I tota la gent de Berga els ha cuidat en certa forma de que no els hi passi res. Sí. Però millor si es desplacen a pota, això també s'ha de dir. Sí, el que passa que, que tu, sí, home, sí. Amb, el, amb el senyor aquell que tenia una botiga de bicicletes a Quiberga molt famosa, <laughs> Hòstia, com li trauries tu el xuspino a aquell home que es no. fot 6 barreges i tira 50 euros a la màquina cada matí? Doncs pues no. no li pots treure i la gent, els Mossos el veuen i el veuen amb aquella vespino que porta pedals i no el paren. Per què? Perquè saben que si el paren, la gent del bar, to, tothom s'hi tirarà sobre perquè... Per no fa mal a ningú? I, i, I si xoca es matarà ell sol? I... A més a més, eh... jo, jo, jo ja ho venir. Són els set, set tius de sempre del bar dient a ver, qui li toca esta setmana levantar-li? Uns 4 no. fantàsticos. Ja, no, no, jo ja l'ho he hecho. La setmana passada no, no li toca a nadie? Pues pongamosle los conos i ja està. I ja està? Clar que sí. Clar, home. Home. No fan pas mal a ningú. Si no. fan mal a algú... Ells mateixos. Diu que per internet han acusat els amics de malos tratos. És si tant un savi són els seus vicis i s'han de respectar. Si no fan mal a ningú... Aviam, ara em toca a mi. Mira. Mira, sí, ves quina cosa. Veu una senyora gran, eh, Sílvia. Mira, em toca a mi. És que ara tret el, el mudo avión. Me cago un cot! Ja No estàs l'hora. No ja ho tinc. La ràdio, tinc. La ràdio, la ràdio tinc. Això, això és l'hora. <tots> eh? Això és dinamista. Això, <tots> eh? això és puresa. Los ricos no saquen sus veleros per los ataques de les orques. Aleluia hermano. A quantos mataron? Que quiero saberlo jo. O sigui que no poden treure els barcos perquè les orques estan fent guàrdia. Però això és, li diuen ara, ara les ballenes assassines. No. no és per res, eh? Preocupación en las costas por los ataques de las orcas a los veleros. Vull dir, és un problema de, no, orques, de tothom, eh? és un problema superhorizontal. Sí, sí. <ríe> la, la, la columna <ríe> d'Uruti de les orcas. Una caudalada empresari confirma a Loc el temor que tienen que los cetáceos hundan sus barcos. Cetáceos vedet. No, de cetàxis, de ah. balenes i tot. Bueno, però... Tot és et, eh? No, no. Ho saps, o no? Sí, sí, ara ens tancaran el programa per terrorisme. Sí, clar, clar. Uh, Los ataques de orcas a veleros en aguas del océano Atlántico parecen la sinopsis de un espeluznante, pel·lícula de sobremesa de Antena 3. Home, espeluznante, jo ve més una comèdia. Eh? <laughs> sí. Oh, oh. o un, un romàntic d'aquest de tarda tontos sí, sí. És com, com, o, o ho veia més com un, que sé, un Libertàries o un Tierra y Libertat no? de... Boig, les, no, no, no. les orques agafant lo seu yeah. bueno, però, ojalà, ojalà. però és que ja ho sabem també que els ricatxos tot el que els impedeix fer lo seu doncs és un perill més consciència de classe sí, que... més consciència de classe les orques que nosaltres no? sí. completament alejada de la simpàtica libera de Willy oh. que tots els nens de los 90 recorden Estos ataques tienen en vilo a los acaudalados, que són los acaudalados, eh? Tu què ets, jo, acaudalado? Jo què vol dir? Bueno, jo crec tu què que... et tens de castellà, Patxec? Què vol dir acaudalado? Acaudalados és que, ten, es que tenen molts calés. Sí. Però, que, bueno, però, jo però crec no, el significat, l'etimologia de la paraula de acaudal, caudalats. Caudal econòmic, ha de caudal, eh? Sí, sí. De, que, que els influeix el, el... No. el, influeix el diner cafè. No, en català és cabal. Que tenen molts calés, vull dir, és sí. una persona rica. Ja, ja, ja, ja, no. Jo crec que si tens un iot ja ets una persona rica. No, de tant, no. no. Mi, jo, jo, jo, jo, una, jo si tens una llanxa, una zòdia, si, si, de, de, tens si de, algú... ets una marca inflable que flota, jo per mi ets rica. Si tens eh? alguna cosa per anar-te'n a un a alta mar, per mi no mereixes l'existència. Sí, però molt dura. Un gulac. Ja, però és que amb un iot amb alta mar l'existència no dura. <laughs> un gulac, al Hola. mig del Mediterrani. Un gulac fent barcos <laughs> per al Perquè això que passa a l'Atlàntic o al Pacífic? No se sap. No, no, de moment no ho sabem. Mm, perquè al Mediterrani segur que no. Eh? Sembla que es parla orques, a mi. I l'Ulisses orques... no. quan es va escapar d'allà dels obres. Bueno, tot això ve dels acaudalados, eh? que suelen salir, salir a navegar en sus embarcaciones de recreo. Loc ha eh, contactat Ara m'arriba un paquet de segurs. El, el Loc aquest, loc entenc que és com una, algú, algú que controla el mar o que és O potser és el mitjà del qual hem tret la notícia, és que ah, no ho vale. sé. Lo oh, Lockey diario? El Lockey, està el Però el com s'escriu? L-O-C. Ui, no. Eh, això, això, L és L-O-C. Ja, ja, ja, ja algun, no vol dir res en anglès ¿eh? no, no, no, no, i són sigles en, ja en majúscula si, sigles. Mm. Vale. estos ataques tienen en velo ah, sí, lo que ha contactado con los empresarios que explica en primera persona por qué ha decidido no salir a navegar hablé con mi marinero bien, con él, mi marinero tengo marinero, sí. a un mecánico tenga uno sí, de sí. todo bueno. y, me, y me dijo que este año no quería sacar el velero por si nos atacaban las orcas el, mejor que nadie, es que, sabe lo que sí, hay O sigui, ell té el barco i el que li porta El barco, ell només fa que broncejar-se El capitan, de verdad a la pues que, ojo, ojo si estem perdent Que tenen por de treure el barco Per si els ataquen les orques, no nosaltres O, o, o un pirata somalí o, o, o que els hi posin Una bomba a casa, no, no, no les orques. Sí, sí, Imaginen sí, sí. lo baix que hem caigut els anarquistes, que no suposem cap problema pels rics. Ara no, són les és orques. Una, aquesta és una etiqueta molt gran, però la classe no. treballadora estem al poc. Avui no, no, no dormiré. Sí, però serà per això, eh? Jo sí, per jo sí que dormirem Em posaré uns vídeos d'orques enfonsant barcos i ja veuràs com dormo. Bueno, i en la pel·lícula ja es diu orca a la vallena assassina, eh? Sí. No mm. i una classe B terrible, eh? els mm. efectes especials de la història. Provem de sí, sí. anar aquí la vaella Tomba Vargas. Bona, un cirulus que cuidado, eh. Sí, sí, Algú, es atmengen al bras, eh. Algun es menja una cama. Eh? Los ataques de las orcas hacia los veleros se vienen produciendo desde que hace tres años, pero último, no, desde hace 3 años, pero últimamente se han Recrudecido Recru Recru Recru claro, Quin ara, problema ara som... teniu amb l'espanyol? <laughs> És es que de veritat... Que bo... és, és una paraula molt, molt... molt. És, és es que jo és, no, és és jo no entenc, oh, clar. esperanto, és, és, sisplau, és, és... que el castellà i el català no el domineu, tu. Esperanto. Trobo, ja, més de 300 anys, tio. Ja, més de 3 anys d'ocupació i no ho aconsegueu, eh? <ríe> és terrible, tio. Portem 300 del anys del... aquí, no ho aconsegueu? Parlar de... una puta paraula bé? S'ha bastat greu, eh? És no. greu. Bueno, és la, me la meva quota és aportar l'Espanyol a la ràdio i fer-vos les notícies. Fes-nos classes, fes classes. De que, Ho farem, que... convé, a Catalunya convé S'està marginant el castellà no, Jo saps què faré, que em va més bé I més més senzill, fer la traducció simultània al català sí. no pas veure. llegir si aquest idioma la... estrany si no sé de de... dir, a... si no... Bueno, doncs llavors me la inventaré Aquesta, fàcil, aquesta mateixa sent. setmana Quatre tripulants d'un baler van ser rescatats La matinada del dijous Després de patir la fúria de les orques O sigui, els hi va trencar el barco però no se'ls va menjar Clar però oh. bueno, és que ells pateixen pel seu barco, no Però per Ah, perquè anava ah. a dir T'imagines no no? el ric allà Cómeme a mi, deja el barco <ríe> El coche no, <ríe> no, el coche no claro. Cómete a mi mujer Tengo marinero, tengo oh. cocinero Tengo... <ríe> sí, és la cançó de con dos prongos del coche no coche no és el barco no Sí, sí una mica sí eh? <ríe> Bueno, diu, el valer mustic, eh? Es com, dirigi, com, com? Es deia Mustique. Mustique. Diu, I es dirigia a Gibraltar. Bueno, ben, jo no sé què. Que oh, oh. A alta, vés a saber aquest balé que... Que, a Gibraltar. Ah, jo que anava que, a transportar. Que, jo pensava que aquesta notícia era del Yankee i resulta que és de per aquí, eh? que és l'Atlàntic de casa nostra, per dir-ho. Bueno, és no, que no, algú no. ha dit alguna de la Madonna i ens hem flipat que era als Estats Units i potser la Madonna no hi surt no, en aquesta notícia. Potser article. no és aquesta notícia. Bueno, uh, llavors hi ha norques al Mediterrani. Potser bueno, Gibraltar, no. No, Gibraltar és l'Atlàntic. És l'Atlàntic, a la part de l'Atlàntic. Claro. No, és dels dos. Claro. És dels dos. Bueno, és Gibraltar, que espanyol, eh? Gibraltar és espanyol, eh? Què vols dir, que sortia de la banda d'Andalusia que dona l'Atlàntic o de Galícia? O claro. de Portugal, sí. o de Sud-Àfrica, en o d'Islàntia. Clar, perquè se dirigia, a l'igual havia fet dos quilòmetres només, i sí. encara li faltava... Per això, no sabem d'on és el barco. Ma... Ai, mare. Sí. Uh... O que la fossin d'aquí. <laughs> Aviam, això, uh, és que no he que, pogut acabar la frase del valer. De que és. Mustí que es dirigia a Gibraltar quan va rebre un duimpacte dels cetacis. El cop va causar la, la ruptura del timó i una esquerda a la popa. A la majoria dels casos les orques embesteixen les embarcacions sense arribar a enfonsar-les, però des del 2020 s'han produït. S'han organitzat. És com els senglars. Que... Tres enfonsaments. Tres organitz... enfonsaments? Tres, eh? eh? Tres. Perquè s'han organitzat les hores. Però, però eh? Eh, algú sap quines hores sí. se les hem d'entrevista. Perquè aquí hi ha algú dit. hi ha algú dit. No comencem, perquè això pot per convertir-me una entrevista a una orca... Feia molt temps que no feia l'animal. En qualsevol moment. Si no, si no sabeu Espera parlem, que els tradueixo. Diuen, ens ho hem passat molt bé. Corre, corre, que allà n'hi ha un altre. Sí. I és que jo si tots els idiomes menys el castellà però que el tradueixes eh? bé, bueno, sí, però perquè només arribo al nivell sí, de lectura oràlia em costa Bona, més com segur que no l'ha sentit mai per Catalunya el castellà uh, no. Sí. No, no, no, no. No. és que jo em moc amb cercle segurs ja explicaràs on són perquè no els <laughs> trobo l'últim d'ells va tenir lloc eh, aquest mes a prop de Barbate la nit del passat 4 de maig, anem molt, anem molt... Sí, barbate. Barbastro no, eh? Però això, però això és l'antic... No? És rellucarip, no? Barbate no, no. no és vasco això... gallec. Com? No? Això, això, és, això és, és a Quintana pujant cap a... No, allò és barbastro. No? I, I no està abans? I han però, els dos pujant. A l'Aragó no hi ha mar, no? No, mar no. no, no. Ha acabat a mar, eh? Collons, a la Veri Orcas... Doncs així és Andalusia, ja està, ja. acabat. No, no, Com bar... no hi passi l'Ebre per allà prop? Barbate no és Andalusia. Mira-ho, ja ho veuràs. Home, potser és portugués o francès... Va, o, mireu. No sé. Sigue, o, la tu. nit del passat 4 de maig un valer de 15 metres d'eslora va ser atacat per els esmentats cetacis. Hòstia, però un valer de 15 metres, tio, però si és sí. més gros que a casa meu. Home, sí, de tros. 15 metres. Hòstia puta, 15 metres de... Bueno, no sé què és eslora. No. <ríe> bueno, que ho sé llarg, perquè com sigui d'ample, sí, no, no. no. no hosti, si és ample és un, és un parc aquàtic. <ríe> és la llargada. Oh. navegava per la zona i les orques van colpejar repetidament el timó, segons publica la revista especialitzada, Iat, que vol Bar dir Iot Bar <laughs> Joder, com tradueixes, eh, Silvia? Iat, Iat, Iot yat, yot. Barbat és Andalusia, eh? al costat de Bayona Ah, doncs pues són rics nostres, no? Doncs pues ben matats Bayona no? bueno, no no sé on... està de ba a Euskal Herrià no. del nord Plaia de Bayona Ah, no, no però que no m'hi veig. Uh, Bolònia, ah. Claya de Bolònia. No també... fotis, veieu va, va ser... Vale, vale, Joan, ja està, descansa. Sí, està a la part andalusa de l'Atlàntic, vull dir que a la part de l'Atlàntic d'Andalusia. A part de tècnic, eh? Ja ho ja... veurem. Soy muy buen hablado. N'hi havia dues de petites i una de més gran, va firmar el capità Champany Guernet, oh, Capitat Champany, <ríe> com el Capitat Champany <ríe> Primo sí, de Capitán Whisky Espera, espera Espera, espera, <ríe> espera esper. perquè si t'ha molestat que t'interrompessin fins ara Ara fliparàs, Capitat Champany Li han donat un barco Que se m'escaparà el Pipi <ríe> No m'ho puc creure, de debò Capitat Champany, ho diu ell sobre el Guernet, espera, espera Has intentat traduir alguna cosa no t'ha sortit bé Schauffelberger Has diu Schoffelberger i ho has traduït com a... Champ. No, no, el nom complet és Champagne Werner Schoffelberger Això és un alcohol encara més dur Home, xambre <ríe> I a més, és rodolí, no? Jagiesmeister A Jag <ríe> l'esmentada publicació Però aquest home no se l'ha de creure a entrada, no? Quina credibilitat té? Oh. O sigui, a mi m'arriba un senyor que es diu Champany, al port, dient-me que l'han atacat unes orques, i jo li dic sí, sí, sí. Vaig i passàvem cap als jutjats, senyor. Sí, sí. Ai, Déu meu. Semisec o dolç? Sí, Perquè... Estic patint, eh? No s'acaba mai a més aquesta notícia. Les petites colpejaven el timó. Les petites? O oh, no. Ah, veus sí. que estan organitzades. Sí, les, les pet... petites colpejaven no, el timó. Polles de Champany, petites. Clar. No, Les orques. Les orques. Colpejaven el timó des de la part de darrere, mentre que l'orca grossa destruïa repetidament i embestia el vaixell amb totes les seves forces des d'un costat. Ojalà que aquestes orques escriguin un assaig. Sí. Sí. Perquè Va. necessitem saber... Memòries. Com enfonsar un barco de rics. Va, va, assaig. Entre tres. Assaig. Sí, sí. Joan, n'és un assaig. Assaig a rol. Va. Mm -hmm. oh! Oh! Eh, tu oh, yeah! per el timó, jo per baix. Vinga, va! Un, dos, tres, ja! Uau, ho hem aconseguit. Ah. Voy destruir el barco. Oita, ja ho fan sense necessitat no? de traducció simultània. Ni filtres balleno. Ni padals, ni... Estan aprenent l'idioma com la Dori. No? El balleno. De buscar sí, la Dori. Sí, un referent referent. Balleno, loco. Finalment, el baler va ser remolcat fins al port de Barbate. Però ara ja ho hem buscat un era, eh? no cal tornar-hi però es van enfonsar a l'entrada. <laughs> o sigui, et passes no sé quantes milles nàutiques remolcant un barco i just quan arriba al port va... s'enfonsa, sí. sí. Diversos, una mica com el... Bueno, no, no és el mateix. No. Com, es, com es deia allò de... El, el Capitan Esparro. El submarino aquell que ha petat, no? Ah, vale. El... No, això és Capitan Esparro. S'ha <laughs> de dir el titànic. Jo, jo també. El titán. El titán. El titán. Sí. sí, sí, tumba para de ricos. El titán de luxe. Sí, bueno... Sí pagar per per morir oh, implosionat. De tant de lux al cel sí. estiguin. No pos pues no. No, està no fons del mar. <laughs> <laughs> mai, me, mai més lluny que. No, no la cel. pressió de l'aigua no et permet pujar al cel, no, no, no, És que la pressió. No. Va, els fantasmes floten. Bona <laughs> pregunta. París, <laughs> Valès atracats en el port de Gibraltar. Cristina, atracats de punta de pistola o de... A no, les orques atracats. estaven al port. Es, es diu quan estan aparcats i lligats. És que ja no sé quan ho sabeu i quan no, no ho entenc. No sabem mai. No ho, sabem mai. ho, per... no ho ni no vosaltres sabem. si ho sabeu o no. Uh, un altre dels grans perills que uh, observen els marins és que sembla que les cries de les orques estan aprenent aquesta tècnica d'atac, és a dir, han muntat una escola submarina claro. de tacar valers i... i primero, -"Primero vamos a por los pequeños y luego los petroleros y a la gente después". -"Vosaltres a sou a els instructors, yer. no? Ah, a, a, -"A mi al final em sembla bastant lògic, eh? aquestes bèsties deuen veure que cada dia ve que estageren barcos i els hi foten el menjar, i si volquem el barco... Vull dir que, que no s'ha de ser molt racional que som, per això et dic que, que les orques ho han entès... Els humans se... els hi veus a fer. No, per això et dic que és complicat d'entendre lo nostre, no lo seu. Elles han entès que aquesta gent els està fotent el menjar, per tant els hi vol colbarco i així aquí ja no venen. A nosaltres ens està costant una mica més un 6.000, 7.000 anys d'història. Una mica més, una mica més. Però vaya, que algun dia jo no estic convençut ah, que bueno. jo ja m'imagino les filles de les osques dient: "Mamà, mamà, i quan no nos podem comer?" Diu: "No, primer ha que aprender a tirar el barco». I luego ya te los no, no. comes. Una instrucció. Clar, tu, clar, clar, clar, pas a pas. Les orques llegin a prou d'on i a cropot. primer quina... el timón. Clar. Hijo mio primero el timón. No, no. I que no es pot fer la revolució amb la panja amb la panxa buida. No? No. Les orques explicant-li a les seves pilles la conquesta del padre. No, no. M'encanta, vull dir... Tiraré els meus llibres i em tiraré a l'aigua. Quina faula més maca que t'ha quedat. Tiran els llibres Pots a l'aigua? Parlaré molts de dimoni pelut, a veure si podem fer un conte. oh, oh. No l'orca sí. anarquista el capità del xampany <ríe> no així ho van partir, no, no. Ho van partir. Entres, aquí. <ríe> les dues orques petites observaven la tècnica de la gran i amb un lleuger impuls també xocaven contra el vaixell <ríe> dale, un coletazo, dale un coletazo el, el que insistim en què sembla l'argument d'una pel·lícula ha passat de ser els, el titular de la premsa local els periòdics de New York, New York, de New Diaris, com de New York, New York Times. En l'article que, que això de New York Times, però de New, però també ho fan aquí, és, no és New York, York, és New New New York, York Times, Times. És, és el diari, és el diari <laughs> més famós de tots els Estats Units, el Times. Ja, però per què? Però aquí també. Perquè si tu dius existence. que va dit el New York Times la claro, del de no, no, no, no, o del New York, York, York el sé, Times, però, però que facin notícies d'aquí, New York Times i Washington Post. donen una referència de la vida d'una sí, sí, bueno. parecitat a la notícia. O sigui, perquè els diaris d'aquí, que estaven super a prop, no van fer la notícia, però els d'Estats Units, que estan al Quinto Pino, van dir, claro. estos españoles... Bueno, L'Heraldo, i el Nació Digital, i l'En Blau de... Jo diria que la van fer, però... El I el Regiocet. <ríe> I el rejocet ho va intentar però és no tenia, no, no port, no no tenia mi a mirat. Una pregunta, és que tu parlaries de les orques quan hi ha un senyor que ha caigut en moto i l'han envoltat amb conos? No, clar no. No sé, no sé, un, sé on és lo important. És no. un sucedani noticiari, no. Jo parlaria de lladres, de Mossos i Banquers. Bueno, i la notícia és que continua eternament i jo ja la donaria per tancada. Però sempre que... parla de que les orques atacen barcos? Llegiu-vos la casa, perquè si, només... Pa... Clar combarcó. Les orques atacan vaixells. No Marcus, no, yats de rics, Sí, iots, filtren, eh, Iots sí, de 15 metres de eslora. Sí, sí, sí eh, És sí. un barco. Ah, no ho sé, no ho sé. No no, 15, 15, metres. 15 metres. són molts metres, És eh? no, no és una barca. No és una barca. Mm. Un barco, una barca, barco, yat, yacht. Uh, no tinc la diferència, però bé, bueno, sí, sí, fot-li, fot-li. No, no sóc no, no, uh, no, no de mar, no sóc de uh, No sé, n'hi ha 15... Un iot un iot és el mateix, però amb dos i un iot. Però 15.000 al mes, eh? Vull jo dir, crec... això... La conclusió... El valer és que porta veles, i el iot no. No, i el iot va motori, però... Un iot és un barco recreativo. Mira... La conclusió d'aquesta notícia és que ens queda molt per aprendre. De les orques. Sí, sí. Un aplauso. L'Ivan està, està fent manualitats, sí. si voleu un parell de minuts no. per... per eh, segur? Saps fer dues feines alhora, Ivan? En faré el mai i llegir, què et sembla? pero de cara al micro, eh, sis blau. Oh, no, no em m'faguis femes. Però fotom la musiquilla al menys, no? Quina musiqueta? Joder, No em tires ni la música, no ja, sap, Joan. No, T'has no no oblidat sap. tant de mi que ja no em tires ni la música, tío. Però... de sonido, eh? Es tu en ah, sí. Hits from the Brain. From the Brain, ni re. No, insane, no, in brain, insane, no in insane in the Brain no Fits from the Bong. Insane in the Brain. Exacte. Això no m'has dit eh, quan estàvem preparant... No, perquè Albert ho fet durant tres mesos jo pensava que ja ho tenia. Ah, I una merda tres mesos, ah, ho hem ah, fet ah, una vegada. No, una vegada no. Tres mesos, -tres, mesos tres, sí, tres vegades. Sí, tre tres accions porto. <ríe> tres <ríe> amb amb l'Insane in the Brain? Sí. Ah, sí? Ah, igual el tinc guardat hola, per aquí. Hola Joan, oh, hola. Igual, igual. igual, igual, igual, igual. Bueno, doncs pues, pues va. Tira'm el, eh... tira'm el. Tira L'has tira trobat? Home. No, no, és, que no, dir això, eh? és que em no, posa que... la secció amb cru, com si jo fos aquí... Sí, va, va què? Fas una secció, fot eh? Sí, no, tira tira, tira. tira. tira-me'l, tira-me'l. Insane Interpret now. Quina hora és, quina hora és, Ivan? Insane Interpret, 8.40. 840. Insane. 8.40, del divendres, no, xino, en directe, pincenia. No, això no ha sigut culpa meva. No, mai, mai. No, no, això s'ha de fer bé o no es fa bé? Doncs tirem-ho bé, tirem bé. Vale, jo et faig la intro. Molt bé, molt bé. Sí, no... pues és una intro així una mica amb molt lluïda. Vinga, va. You're trying to get crazy with this eh? Don't you know I'm loco? Loco. Benvinguts a la secció Ivan. Bojos del cervell. Sense, sense nom. Bueno, uh, avui a uh, la meva secció de biografies de còmics que estan locos, i que, Tots estem l'algun. Sí, però que hi ha anècdotes. Menys ell, no? Que hi de nivell màxim. Doncs avui, com que les últimes vaig portar... He portat de moment, em sembla, que Richard Pryor. Sí, eh, primer. He portat Dave Chappelle. i no sonar, Que, eh, que para... no ha sonat. I George Carling. Sí. Eh, avui els porta... porto a la Chelsea Handler. Anava, anava a dir ja començava a tocar una, una noia, no? Mm -hmm. Una senyora. Senyora, cuidado. Sí, una senyora perquè és nascuda el 25 de febrer del, del 1975 a New Jersey i és còmica, actriu i escriptora. Llavors és com si fos de l'altre... Bueno, que té 48 tacos. 48 tacos, eh? Ja que, no, una quasi l'atrapo i ja l'atrapo. Una senyora, la trapo, eh? Ja la una senyora trapo, major, eh? El Litus ja l'ha passat, de, ja l'ha passat. Jo uh, quasi l'atrapo. Uh, per molts anys, Lits. <laughs> Exacte. Litus! Era ahir, era ahir. Litrus. Doncs bé, bueno, és una senyora nascuda el 25 de febrer del 75 a New Jersey, còmica, actriu i escriptora. Està criada en el judaïsme perquè el seu pare era jueu, bueno. però la seva mare era mormona. Ooooooooh! Això Un... o sigui, es repeteix com una tendència a Estats Units de si ets fill de militar, mormó, jueu o, o... o fill negre, de negres de barraca, negre. És humorista. Ets còmic i seràs dels bons. Això ho deia Seth, això ho deia Seinfeld. Probades tenir sí, tot, o no? Sí. No, no? No, si ho tens tot, seria raro, no? Serí com Déu, no, no? No es pot haver viscut entre tantes influències culturals tan diferents sense acabar rientent de tot i tothom. Exacte, és rotllo. Si has estat tan mal tractat pel teu temps, és com tu no, jo, o eh? has après a prendre-me humor o has après a fer-ho És que ja molta gent no ho entendrà, però ser fill de i Murmó és una de les contradiccions... més grosses de la història. Sí, és com el, el, la meva mare és palestina i el meu pare és d'Israel. Sí sí. Sí, sí, sí. No, i Pakistà ni Índia. Mm? Sí, sí. sí. Doncs va, va començar en el món de l'estand-up, això és molt curiós, perquè és una tia que va arribar a Nova York de molt jove, amb 17 o 18 anys i, i ella ja era molt punky, de jove ja, o sigui la, ella com a tal no, personalment no, perquè sempre ha sigut com molt introvertida i no ha donat mai moltes, bueno, ha fet entrevistes i té un programa encara en actiu i tal, però mai s'ha mostrat com molt a muerte a fora, sempre ha sigut el, el seu personatge, ella com és no té res a veure amb el personatge que també ha tingut, no no, però ha tingut les seves històries, però vull dir que no és com d'altres còmics com els que us he portat abans de Richard Pryor o ah, no. que eren al carrer igual que l'escenari. Ella no, ella mostrava un paper a l'escenari i, i sí, però... al carrer es fotia les seves festes era tal, però era més reservada i tal. Doncs va començar en el món de l'estàndar quan la van detenir borratxa amb el cotxe i la van obligar a assistir a unes teràpies on devia narrar aquell drama davant d'altres persones. Però els interlocutors quan van sentir, quan explicava la història, es partia, tothom va començar a riure, tothom es partia al cul, no, o sigui, ni, ningú li, li prestava atenció com que ella estava explicant un drama i, i la gent ho veia com una comèdia i amb ella, ella sempre ha dit que aquell va ser el seu primer orgasme, de debò. Interessant. Sempre ha dit ella sempre en els seus, en els seus monòlegs i tal, hi ha anat a clíniques de desintoxicació, i tal, però sempre ha reconegut que és que és i serà sempre alcohòlica. Sempre, eh, eh, i de fet, eh, els el, el seus monòlegs ho reflecteix molt bé, moltes anècdotes de, de persona que té problemes amb l'alcohol, tot i que ella ho explica com un drama, però ella a l'escenari és, és molt divertida. I de fet, de fet, és, o sigui, hi, ha, hi ha un còctel que és la seva creació, que serveix en la millor cocteleria de les Vegues, que es diu Sunset Cocktail, que una vegada una tia el va demanar mentre ella estava davant a la cocteleria aquesta de les Vegues, i va dir que no portava alcohol i li va tirar el còctel per sobre. O sigui, ella va dir que no consentia que, que cap persona cregués que el seu còctel no portava alcohol. I va haver de pagar una denúncia per això i tal. De fet, un dels seus especials s'anomena Are you there, vodka? It's me. Chelsea, el Rayo. Ei Bosca, ets tu? Soció la Chelsea. pinta interessant, eh? És una tia, és una tia que, i a més a més, clau, estem parlant d'una tia que ara mateix de 48, 49 anys sempre durant, clau, estem parlant que va arribar a Hollywood amb 18 anys, estem parlant del 80, no, o així, que era una època molt xunga perquè una tia digués aquestes coses a l'escenari. Ella és la primera que comença a dir Uh, Sóc una borratxa, l'altre dia en vaig follar aquell i no me'n recordo com es És la primera tia que comença a fer uh, paròdia de si mateixa, perquè en, fins aquell moment les ties feien una comèdia molt costumbrista, molt el menjar dels avions, uh, t'has fixat quan vas a la botiga i no sé què? Vull dir, molt Un humor molt costumbrista. Ella comença a fer comèdia d'ella mateixa i de, del seu estatus, no? De, Uh, sóc una borratxa, arribo aquí 18 anys, no he trobat la fama fins tant temps, he hagut de fer tantes coses, no sé què. I, i, i li, surt bé. li surt bé. També hi ha un rumor que quan començava ell, uh, perquè abans a Hollywood s'enviaven els casets, tu enviaves una cinta a la Warner, enviaves una cinta a, a diferents puestos en comptes d'anar un càsting, perquè ja tinguessin el teu treball. I ella enviava uh, cintes d'estand-up, o cintes d'UVHS. UVHS, que tu l'enviaves pos doncs, a la Warner, on tu què i eren eh, cintes d'estand-up, seves, eh, ella davant d'un micròfon, i als 30 minuts de la cinta sortia ella amb el seu nòvio cardant un clau, durant 5 minuts, i llavors es tallava un altre cop i tornava a sortir ella seguint amb la rutina de l'estand-up que estava fent, i ella va dir, o sigui, això era un rumor, fins fa molt poc era un rumor, i, i la gent deia que era perquè ella sempre ha sigut molt crític de com que sóc una tia yeah. no em donareu el paper que jo estic fent, per tant mai escoltareu més de 30 minuts meus, perquè us resulto incòmode i no riureu, i com que resulta incòmode els 30 minuts treureu la cinta i us perdreu lo millor. Hòstia. Llavors ella era com... <laughs> Clar, i de fet això fa, fa relació a, a, a una cita que, que va dir ella, amb un... va dir: diu, jo soc còmica i com a còmica provoco ho vaig passar per una audició en una cinta perquè sóc còmica, joder si fins i tot he passat aquella cinta en algun <ríe> aniversari meu sembla la Charlie Pee sí, sí, sí, sí, és, és la Charlie P quan no existia la Charlie clar, Pee. Clar, clar. O sigui, és enrere, la, pionera la, la pionera de la, de la comèdia. Diferent, de... Per sort és diferent, anys enrere ah, havia, havia de ser una sonada. Bo, havia, de, és de havia, que... havia de ser una locura. Sí. De, de, de la o sigui, estem, clar, estem parlant de que als 90 t'està pujant una tia vestida de cuero en un escenari a un plert al puto Madison Escort Garden amb 15.000 persones per dir que l'altre dia es va tajar i es va menjar una polla de no se'n recorda qui. No, no, o sigui, est... És una Charlie Pee. Put... De fa 20 sí. anys o 30. Sí. No? Menys estrident, perquè ella es defineix, ella és molt elegant a l'escenari, ella no fa el, els gestos de la Charlie, to, bueno, jo crec que d'aquí tots els tres coneixem la Charlie, no? i els, els gestos de em porta una polla a la boca, no sé què, ella no feia, ella era una tia super elegant, de fet sortia sempre amb un vestit llarg, com ja, si fos una festa ja, de nit ja. a Hollywood. Un estil diferent, el mateix, sí, un altre estil. Però molt elegant, I, i aquella elegància, junt amb les paraulotes, junt amb el... Era, era un còctel que en aquell moment no existia, no existia, i a més a més era una tia com com Rosa i tal, i en aquell moment la gent que estava fent comèdia més, més brusca, més tal, era, era la cultura negra de d'Estats Units la que estava fent la comèdia que deia insults i tal. I clar, era una tia, Rosa Blanca, que començava a dir tacos i que s'havia fotut dos clubs a la casa de la gent fonda i que s'havien tancat en un quarto entre 20 i no sé què. Vull dir era una tia bastant punky dins que és una de les milionàries més actives de Hollywood. Té productores, pisos, cases... Vull dir, és una capitalista en potència i reconeguda. Ah, t'has que és a fer capitalista, eh? ara. Ella, ella diu que... És, vull dir, al final jo el que porto són còmics i de moment tots els que us he portat, excepte el George Carling, tots s'han definit com a capitalistes. Com la majoria de la gent. Sí, vull dir, estem parlant de còmics d'Estats Estats Units. Home, mm. El que passa que eren o sigui van crear una controvèrsia van, i van crear una manera de fer una nova comèdia. El, dos, el 2016 escriu un assaig a favor de l'avort i es declara de ferma defensora de la causa perquè ell ha hagut d'avortar dues vegades, entre els 16 i els 17 va, va tindre perquè clar, a casa seva degut la religió no la van apoyar amb el seu nòvio i tal, no sé què. i va haver d'avortar en secret i totes les liades. I es fa una ferma defensora de la causa fins al punt de que eh, té una clínica de gratuïtes bon, a, a estats on està prohibit l'avort als Estats Units. Catòlic, no, o... s'ha definit sempre com a atea. Ella ha dit sempre, soy atea, gràcies a que mis padres son católics. Bueno, són judíos. I, i, i mormons. És que clar, has tenir una contradicció que flipa. Sí, diu, jo sempre he anat a escoles d'això, sempre tal, diu, i quan em vaig poder obrir el món, perquè va, ella va marxar molt d'hora de, de casa per anar a Nova York, recordem-ho, doncs ella eh, comença una vida totalment diferent. Ja et dic, eh, al cap de dos anys de marxar de casa, ella ja es defineix com una alcohòlica i ha dictat els que recordem la pel·lícula de El Lobo de Wall Street, és la pastilla aquella que es prenen quan... La d'antibiótica o penitrina o no sé. Els coaluts es... és, dro... és una droga real que ja no existeix, ja no sintetitza. Com que no existeix? Ja no sintetitza. I en, de quina època farmàcia, és? En farmàcies, estan parlant dels 80, 90. Mm, ens va pillar una miqueta joves a nosaltres. Ah, que que sí. Ens va pillar molt tard i no, la, i no la vulguis veure perquè mira com estan tots. Uh, doncs Chelsea Handler, amb 48 anys, és, és, era i serà, jo crec, una de les més sinceres i per tant, perquè o sigui mai es va tallar d'explicar de, de les seves merdes, i és una de les més sinceres i per tant una de les millors còmiques dels Estats Units. Oh, ja està? O oh, sigui, sí, ara ve, ara ve lo, millor, lo millor de lo millor. Lo millor, lo millor del programa. Això va gustos. Programes. CULTURA PUNC, CULTURA PUNC, cult, cult, cult, Avui, al CULTURA PUNC, ens reabsujarem amb Queen. Queen? Queen. Queen, el cultura punk. Eh? Queen, el cultura punk. Queen. Què et sembla? Queen. Què? No, no, no t'entra el cap? Obre, ah, bueno. obre, la, ment. obre sembla, la ment. Em sembla o una falta de respecte al punk o una falta de respecte a <laughs> Queen. Doncs, doncs no, no és una cosa ni l'altra. Jo penso... El punk va per dins, saps? Sí. No me vengues con la batallita, a ver quién es mas punky, que deia aquell savi que es deia sí. Baristo, saps què t'ho vull dir? Posa, no me vengues con dos pelos de colores, ves igual. Queen és un grup britànic. Avui acabareu a hòsties, eh, vosaltres. Sí. No, home, no. Més faltaria, tio. Ja, això. Uh, britànic, format dels 70, pel cantant Freddie Mercury, el guitarrista Brian May, o baixista John Decon, o bateria Roger Taylor a la ciutat de Londres. Quin anglès que, tenia, que has tingut avui, eh? Ja. Molt bé, eh? Ves a la merda. És bilingüe. <ríe> és bilingüe. Parla català i anglès. Sí, menys castellà que vulgui. El castellà no el toquem. Avui n'has considerat una de les millors agrupacions musicals de la història. Venir encara que alguns no... Això a mi m'ha agradat molt, eh? No, ja, ja, ja. El grup és conegut per la seva gran diversitat musical, saps? Allò, tant vocal com instrumental... Ho hauries com... pogut deixar diversitat. Ja, doncs que com que ho he copiat Pegar, dir, no, no, no he acabat de... Així com pels seus multitudinaris concerts. Aprofitem també, perquè bueno, clar, que aquí avui es relacionen moltes coses. Fa 50 anys aquest juliol del primer dies de Queen, que són les cançons que posarem. Has aprofitat, eh puta. Sí. I aprofitem també per celebrar l'orgull que va ser aquest dimecres 28 de juliol, i que en Fredy n'ha sigut un gran referent. I matarem molts pardals d'un tret, aquí. profitem Perquè la, la, la, la bala va cara, no? Avui, doncs això. Com ho has dit, això? El cara, què? No ho sé. No la sé bala va cara. La bala va cara. La bala de palla aquest any, també, eh? Ah. Sí, però... Això és com la memòria dels cargols. <ríe> sí. Jo parlava de la <ríe> bala matarem de però... tret perquè les bales van cares. Però també cares. ho aprofitem, és de... oh, no, Tres no. pardals, tres sí, sí, pardals. Sí, sí, aquí tot, tot serveix per tot. I, i no ho sé... Eh par de que no entenguis que hi hagi queen. Eh... No, bueno, vull dir, me... ja ens posarem la bandereta a l'Instagram, no? Ja no, si no en tenim. Ja haurem fet la feina, no? Pues ja que tenim Instagram. La ràdio. Per la ràdio. La ràdio de sí. sí. sí. porta sí. la Clara que està aquí. I i i i i i i i i no, no, no i i perquè val més no publicitar-ho, això. Perquè... Ja! Perquè tu no quedes bé no. davant del mòbil, no? no. no. les xarxes socials en contra, no? no. Bueno, escolta. Ja. Centro comercial ja està. Ja... Vas dir les cançons? No has dit les cançons? No, no, no perquè volia deixar espai perquè... Ja has faltat, i... ja has faltat. Ja has faltat, doncs ja està, si ja has acabat... Uh... Ja no sé, no sé on passo. Has de dir els títols de les cançons. El disco i, i les cançons. No les tens, eh? Sí, tinc, sí. Però no, no s'entén no, la lletra, també, és que no s'entén la lletra. Ah, em ah, ah, no, no, no, deixava una cosa que també volia dir, que fa 50 anys també, igual que el disco, que es va, va passar l'últim tren per aquí, al Bargadà, el carrilet... Hostia, quatre, el carrile, el, el carrile, eh, posats a quedar... El que anava de Carlos... Aquest, l'únic tren que hi ha hagut aquí. Aquest. El carrilet... <laughs> Doncs bueno, ja està? Doncs ja està, les cançons són Keep You. Espera't el meu anglès, perdó, eh? Però... Keep Your... Est... Est... <laughs> Keep Yourself Alive. Ah, gràcies, Joan. <laughs> <You're> King <rad. laughs> I fins aquí les notícies. Gaudiu de la música. Keep Yourself Alive. Se anat internet a tomar pel cul senyors eh, una mica de plau por favor. Quasi que. Tu enemigo. Jo no he sigut jo no he tallat quin s'ha tallat solet però. Mm-hmm. <laughs> Matices estrallos. Era superpunk el cabron dels negres aquells de comedy jam. La Guàrdia Civil, millors persones de la història. Oh vull dir. Per no. ser aquí <laughs> classista, classista ni merdes, però a Verga n'hem tingut i ens els hem estimat molt. Molt, molt. <laughs> Incorrecte. No per què provo coses noves, i ja sé el que m'agrada. Sí, té més bona qualitat, però no té més, més capacitat de... No, no pilla les coses de més lluny. No d'aquests que van de costar. No, no, no. Però sí que sona millor. Sona molt millor. Pilla molt més... Hem de posar una torre aquí. Ah, que sí? fem fem-ho, perquè això ha de ser un acostum. que no podem fer. Sí, entenc. Jo us ho vaig dir, sí, perquè, però, us us dic, però com que no veu volgué col·laborar, alguns, alguns que... no veu volgué col·laborar, llavors, clar, m'he vist, vist obligada, eh, després de dinar, després de ser corrent... De... Però és com si la Mancia Ortega digués és que m'he vist obligat a explotar un nen de 12 anys perquè si no no estava amb les samarretes. No. fes la teva. Festa. No. Tio, jo la volia fer avui del Cat Wislan. Del Wislan. Del Cat Wilson Wislan, ja I kiss you? Ja està menjovats i és una mà Nois com. Que capgues som una moto amb un camp de verba mongola. <d 'haver -ho> <d 'haver -ho> Tiraré els meus llibres i em tiraré a l'aigua. Eh, insistim en què sembla l'argument d'una pel·lícula. Ha passat a ser el titular de la premsa local, el periodi, com de New York Diaries, com de New York Times. En l'article que que això de New York Times I fins aquí les notícies. Ja guardo els meus comentaris per la subnormalada, saps? No, no prometo res, també tu he de dir. Eh? Perquè... no, no. no.